počinemo Allahu subhanahu wa ta'ala nasin blažda od nama nas i salavat i salam na njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu i sve njegovim sledbenike do svega dalja mi smo mi ćemo govor o nekim osobenama generaliteta o opisom generaliteta počinamo da čaras nastavite drugo se sami učimo subhanahu wa ta'ala koje gore o ovoj tematici Naravno, kao što smo rekli da o matematici ovaj tematici govorimo s ciljem potestica jedna pokornost uzvišenom Allah subhanahu wa jer čovjek koji spozna cilj, čovjek koji spozna ono za što se bori, čovjek koji spozna vrijednost onoga za što se bori, on će se više truditi da dostigne do te nabrhe, da postigne tu nabrhe. Kaže uzvišen je Allah subhanahu Nakon što je suraj Bahar navao kaznom za lice i za nevjernike, spominje nagradu za vjernike. Ovo posebno naglašava da Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima svoje problemite knjizi uporedo sa govorom o nevjernicima, govori o vjernicima uporad da se govorom o licenijerima i kazni koja je pripremljena za njih, Allah subhanahu wa ta'ala govori i o nagradi za vjerniki. Na jednoj strani da se upozori na licenijerstvo, na mnogo boštvo, na nevjerstvo, a na drugoj strani da se istakne nagrada za pokornost uzvišnjama Allah subhanahu wa ta'ala i da vjernik na jednoj strani se toga pribojava, pribojava da se pribojava nepokornosti, da se pribojava onoga što vodi čovjeka u propast i na družoj strani دا سلكي موتيبا راتي زناغرة كي أولا سبحانه وتعالى بريبريميو بريبريميو زا سوير بو بورني ربنا وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما عزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي عزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات تي ابرادو اونيه كو ييروي اي دوبرا ديالا راتي ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار لمن يطردوا لمن اكو ييروي من تحتها الانهار لأنه يبعى بيسرع كما يتجري من تحت هذا الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هذا يجب أن تكون لدينا قد تشاهده كجو، نسمو بيلي، لدينا قد تشاهده كلما رزقوا من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل voj oni smo bi mi mi bili skrbivani pri wa utu biha wa utu bihi mutashabiha nasbiri davan bili su skrbivani sličnih vidjećemo što to znači wa lahum fiha azwajun mutahhara inma inma pripadaju čiste žene u njima dakle u bašçam u džennaskim bašćama i pripadaju čiste žene. وهم تيها خالدون I oni će u njima, u džennaskim bašćama, vječno boratiti. Allah subhanahu wa da'ala kaže u abešeri ladina amenu va amiru sabhanu. Ti obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela rade. Njima pripadaju ove narene. Mi smo govorili o sabinama pa smo napomenuli da su to oni koji vjeruju i naglasili smo da oni vjeruju u Allaha i kako vjeruju u Allaha. Da vjeruju u njegovom ubijen, njegovom njegova njegove, njegove imena i njegove svojstva. Pa smo rekli da vjeruju u Allahove meleke, da vjeruju u Allahove knjige, da vjeruju u Allahove poslanike, da vjeruju u subnji dan, da vjeruju u Allahove određenje, dobra izla. Rekli smo da vjeruju sve ono što dolazi nakon odlaska sa ovoga svijeta, da vjeruju u kaburske sušenje, kaburske padnje, u dan polaganja računa, da vjeruju u džetner, i tako dalje. Sve ono što, što će se desiti od odlaska sa ovoga svijeta. Dakle, sve što, što je vjernik, u, u što je potrebno da čovjek vjeruju. Dakle, vjernici su uzvišenog Baha Subhanapota. Vjeruju i rade dobra djela. Ono što je problem kod nekih ljudi jeste da Tvrde za sebe da vjeruju, ali svojim djelima ništa ne pokazuju. Tvrdde da vjeruju, a svojim djelima ništa ne pokazuju. Oni su odvojili vjerovanje, odvojili su djela od vjerovanja. Da kažu djela ne urazu u dio vjerovanja, dakle ne ulaz mespara i nutu. Ciljem ko hoće da zna, da zna šta je ima, šta je to vjerovanje. To morate razumjeti, veoma dobro da razumije jer ovdje dolaz st velike zaone i velike pogreške koje ljude mogu nasljednim darom koštati džeminata. Mislim čovjek može prodati džemnet zbog toga zato što nije neki stari razumije to ulazi u sastavni dio imana. Da bi iman bio potpun, ovih ovaj stvari se mora urebiti. Kao vam sam, da čovjek to potvrdi svojim jezikom. Ako ima mogućnost govora, znači sposoban je da govori, on će kazati. Ako je nije, on nije onda zadužen da to kaže svojim jezikom zbog nemogućnosti govora. Ali će biti, dakle, uvjeđen u tu i ako može čak kazati to svojim prstima, neko niko ga razumije, će to kazati. Dakle, govorim koji je poznat onim Abo Isu. Nije mi. Qawlam bil lisan. Čovjek da kaže, ja svjedok čim da ne ima drugu istin osim Allaha i da je Muhammed Allaho vrg nevo pisani. Dakle, govor jezika. Wa'atikadum bil janan i ubježenje srca. Čovjek mora vrtu biti ubježen srca. Wal'amalu bil'arkam. Ida čovjek. To potvrdi svojim djelima. Jezik, govor jezika, uvjerenje srca i potvrda djelima. Jezidu bit ta'ati povećava se pokornošću i smanjuje se griješenje. To je iman. Čovjek nakon je kada je diše pokoran, Allah uždječama njegov iman se povećava. Kada griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegov iman se smanjuje. To je iman. Onaj ko bude ove stvari u stvari, ove stvari kada se nađu kod čovjeka, to biva razlogom da čovjek bude mu'min. Da čovjek bude mu'min. Da bude vjernik. Može biti vjernik potpunog imana i može biti vjernik krnjavog imana. Ako radi određena dijela, koja narušavaju njegovu potpunost, onda je on vjernik, napisal iman, manjka bogodnostna krnjevog imana, ali je vjernik. I može biti vjernik potpunog imana. Sve što je više pokorano u Bahuđem lešanu, sve je čovjek više siguran, sve je čovjek više siguran i u životu na ovom svijetu, a on je definitivno siguran i na budućem svijetu. Sve što više riješi, sve je nesiguran. I na ovom svijetu, a sve će više biti nesigurno i na budućem svijetu. Dakle, ovo je iman. Zato kaže Allah SWT Ti obradaju one koji vjeruju i rade dobra djela. I ovo je dokaz da dobra djela, da djela ulazi u sastavni dio imana. Kod nas ovdje na našim prostorima se zastupo ono mišljenje. Jer ovdje ima, u pogledu imana, ima i drugih mišljenja da ne spomenijem te šuhej. Samo imamo ono mišljenje da dijela ne ulaze u sastavni dio imana. Ne želim da razlažem ovu temu zbog da četim da se naučeno što, je, što ne mi je potrebno. Oni koji zastupaju mišljenje da dijela ne ulaze u sastavni dio imana, kažu dijela su izvan imana. Pošto dijela ne ulaze u sastavni dio imana, Kad čovjek kaže da vjeruje u te uvjeren u svom srcu, to nema veze što radi. To ništa neće naštetiti njegovom vjerovanom. I zato ćete vidjeti našeg gošću, izlazi iz žavije petkom, izlazi iz žavije i odmah pretrgovinu. Kad ne pijem do povodne, do džume ne pijem. Ili ne pijem za namazan, a jedba dočeka bajram. Brojim koliko ostaneš od namazana da može za bajram piti. To su naučili. Naučili su ih ljudi da njihovom vjerovanju ne šteti ono što oni rade. I zato vidimo ljudi kako su ne oprezniju to. I kad ljudi pogriješe, kaže Allah je milostiv. On je veoma dobro naučio da je Allah milostiv. Ali ga niko nije plavo upozorio na to da Allah uzvišeni žestoko kažnja. On kada gobi gubi da Allah uzvišeni žestoko kažnja. A vidimo kada Allah uzvišani govori o vjernicima, da govori upored i o nevjernicima. govori o nagradi, govori upored o stilj i o kazni. Dakle, čovjek mora da živi između straha i natim, da se na strane nada, da na druge strane strahu je od uzvišani oblaz. Te obraduju one koji vjeruju i dobra djela čini. Na njima pripadaju džernetske bašće. Džernetske bašće. Kroz koje rijeke teku. Džemnet dakle je stvoren i džemnetske rijeke teku i u ovom trenutku. Znati ono kad pa se kaže i kroz koje će rijeke teći. Ovo govore i zastupaju ovo mišljenje, zastupaju oni koji kažu da džemnet još nije stvoren. Džemnet je stvoren i džahennem je stvoren. Huma mahluhatan il an. Oni su stvoreni. Oni postoji. Ovoga tukutka postoji. I džemnetske rijeke teku جميلة ريكة تكو تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قرن كذا قد بودوا ابسكربلي فلو درمان كاجونهم بولمسمو جيري Kada stanovnici žernata budu obskrbljeni nekim plodovima, on će kazati mi smo bili njima obskrbivani i na dunjalu. I zaista, boja plodova, vić boja plodova koji su bile na ovom svijetu. Uzmimo primjer na uzmimo primjer breskle, kajsije, kruške, jabuke, šnjive, ananasa, bilo čega. Boja jeste boja ali okus džrnetskog ploda <coughs> nije kao okus ploda na ovom svijetu. Apsolutno nije okus ploda na ovom svijetu. Taj plod je puno drugačiji. Samo na jedan truklost da se vratimo na, na opis džrnetskih rijeka. Džrnetske rijeke, kako stoji u jednom halijetu, će biti neće biti dakle, neće teći svojim koretima, nego će teći izvan koretke. Dok se u rijeci Keuta navodi da su njene obale, biserni školjke izdubljeni. I apsolutno nema nikakve kreturiječnosti u ovom. Zbog čega? Zbog toga što je mug od džendrinskih rijeka mošos. Moj Džendžski rijeka je mošos. A pjesak je biserje i drago kamenje. A pjesak je biserje i drago kamenje. Tako da apsolutno nema nikakve proturječnosti između ovih predalja. Jer kada se opisuje da da je da su obale od bisernih školjki izgubljenih, apsolutno se to uklapa, u opis, uh, opis džrnackog pjeska. Jer to će biti od bisera i dragog kamenja. Jer pjesak je od bisera i A mulj, kad kažemo mulj, mi u životom svijetu mislimo na naj mulj je, Poznat kod nas, međutim, mun džendenskih rijeka je misk, odnosno mošus. Veliki broj azhara, prema predanju od Esrdija, salancem prednoslaca koji seže izravno do azhara i vaktanom, kazuje da će džendenski plodovi, oni će reći ovim riječima, Ovim smo bili obskrbljeni i na dunjalu. Međutim, ovi plodovi se međutim e, slažu kada je u pitanju boja, Ali okus se ne slađe. Okus je drugačiji. Ovo se prenosi naravno da shavara je Allah da aranu. U njima imati supluge koje će biti čiste i tu će vječno goreći. Stranici džendneta će imati, kao nagrad, to je blagodan džendneta, žene koje će biti čiste. Biti će čiste od čega? Žene će biti čiste od svih neprijatnosti koje su bile svojstvene za žene na ovom svijetu. Poput, one će biti dakle oslobođene menstrualnog ciklusa, one će biti oslobođene obavljanje nužde kao što se slučaj sa sam, i sa muškaracima, bit pošteđene sluzi, ljubačke, bit pošteđene rađanja i svega onaka što je njima neprijatnost. Zato ih Allah uzviše ne opisuje. وَنَاكُمْ فِيْهَا اَزْوَاَجُمْ مُطَحًا Oni će imati žene u ženeckim djennet, bašćama koji će biti čiste. Ovo je dodatno, dakle motivacija vjernicima. I pogledajte, da će stanovnici džendrata biti pošteđeni svih neprijatnosti. Neko se možda pita, pa dobro, ješće se plodovi, pit će se e, piće džendracko i tako dalje. Kako će se oslobađati to? Allahu akvar. Da li čovjek svu vodu koju popije na ovom svijetu izluči kroz nužde, male ili velike? Svi ćemo kazati. Ne. Nije tačno, nije istina da se sve to oslobađa putem obavljanja nužde. Dio se oslobađa putem znoja, dio uzima organizani i tako dalje. Zar nije moguće da se uđetmeti sve to tako? Izluči, moguće je, jer će stanovnici žetmeta biti pošteđeni i bolesti, i starenja, i svega ostalo. A bit će pošteđeni i obavljanja nužde, jer im je to neprijatnost. A znoj koji bude izlazio, mirisit će nam isk. Tako će vjernici u džanadnatu biti pošteđeni svih tih neprijatnosti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima opisuje džanadnat, kako bi se naravno još više za njega voljeno. I tu će oni vječno boraviti u džanadnatu, dakle neće imati apsolutno nikakvih uznamiravanja, I taj užitak u kome će ono uživati u džetmetu nikada neće prestati. I zapamtimo još jedno, stranicima džetmeta nikada užitak u džetmetu neće dosaditi. Ljudima u životu na ovom svijetu mnogo je stvara, dosaditi. kaže naš narod. Kaže, dosadi čovjeku pa makar i me i naš narod kaže, onako upoštapati. Zamislite, stranicima džetmeta nikada neće dosaditi džetmetski užitak. U njauče vječno užijete, nikada imeče dosađet. Er to su blagodat, kaj Allah uzvršenih da ostran, nisem a žadna ta nikada im to neče dosađet. Allah uzvršenih kajže, Muttaki ina fiha ala ala ra'ike, lavi jeravna fiha šemsan, vala zemherira. ودانية عليهم ظلامها وذلّمت قطوفها تثليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواليرا قوالير من فضة قدّروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم مردان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم دبلؤا منثورا وإذرة أيت ثم أيت عيمما ومكن كبيرة حالهم تاب سندس الخضرهمخضر وأبرهمم ووح السابر من في الض ووسقال ربهم شاب طة إن هذا كان لهم جزاء وكان صعدب مشكة Ubliičji im hladovina njegova biti a plodovi njeko viči na dohova trlukuki slati. Prekomendaci ćmo vidje ove ove ove je ćemo na nastojiti. Naskonjeje na divanima. divari na divanje na divane je kao naskonjannje na jaok. ono što je poznato kod nas kao nastondi se na jaslog, to je nasloniti se na divari. oni u njemu ni žegudni mraz neće osetiti subhanallahu vealla vebra trebamo se naći sa njemu neće biti žegle koja će ih usmjeravati koja će ih patiti, niti će biti mraza i hladnoće niti će biti onoga što će idako što će usmjeravati na drugu na drugi način zamislite oni koji žive recimo u Africi, koji žive u podrumcima gdje su ekstremne temperature koje dostižu i do 60 stepeni I područja gdje e, imaju tako niske temperature koje dostižu i do -140, -50, možda i minus -60. I ljudi žive u takvim okolnostima. I gdje imamo recimo gdje je dan izuzetno dugačak, gdje imaju veoma kratku noć, i mjesta gdje je to super. Recimo nekam nazovu Igore što se zove Igor, tim ljudi jedan Kaže, kad možemo mi glademo jaciju 12 nekad sabah ja odma u 2 a u 3 ne da u 2 sata bliže im vrijeme između između jacije i sabaha nekog kod nas između akşam i jacije u zimskom periodu kod nje tako dođe vrijeme veoma blizu večeri jacije i sabaha ne znam tačno kad se sama dolazi ali veoma blizu kaže odma se mora ustaj da se tra treba na znači, kakve stvari kakva, a, kakve situacije Ljudi proživljavaju i kako im to zna biti teradno i teško. Allah uzvišljeni stanovnike dželjata će pošteljiti i ekstremnih vrćina i ekstremnih hladnoća. I oni će u tome uživati i to im zapamtite, nikada neće, neće dosaditi. Nama kad je vruće, daj nam je samo da se raslavi. Kad nam je malo pola, daj se mi sad uvučemo. Pa nam neka kad je ona umjerna temperatura, mi se mi malo nalažimo. Ili malo upalimo klimu da se raslavi. Ožali smo mi da planiramo malo da malo sa svježijeg zraka malo. Al džennet to neće biti. I pored svega toga, albah uzmišen će dati da je hladovina blizu kako albah sama ta ara kaže al-dāniyah 'alayhim ẓilāluhā wa dhullat quṭūfihā U blizini će hladovina njegova biti, a plodovi njegovići na dohvat ruke stajati. Zamislite plodovi džennetski, kada ga strani dženneta bi htjeli odkinuti, taj počem se sam približiti i imaju taj plodović. Dakle, zato se, zato vas fanatara kada opisuje plodović na je na dohovate ruke biti, dakle, ono što budu htjeli, neće imati potrebu za tim da ustaju, da imaju kako poteškoćo opuzimanja ploda, neko će im se plod približiti i oni će ga uzimati. Služit će ih iz srebrenih posluda i čaša prozirnih, prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. Složiti je sve te srebrne posude i čaše za proslavnike. Ako niže, vodati posloga sa hranu sa u saranu u posuda makoje su od srebra i sa prozirnim čašama u kojima je piće. One su od izraza dobijelog srebra koje je kao staklo po prozirnosti. Znači srebrno dobijelo srebro kao staklo po prozirnosti. Ali naravno nije kao nije staklo. Znači, izredzito pijelo srebro, ovo posebno naglašavam jer je ovo jedina stvar koju nema slične na ovom svijetu. Ovo je užitak stanovnika džrbneta koji nema sličnog na ovom svijetu. Znači, nema sličnog. A o tome govori neapas radi Allahu dana, anhumatno kaže, u džrbnetu nema ništa, a, na dunjavu, a da na donjavoku nemate nešto slično osim srebrenih čaša. Samo srebrne čaše nemaju nešto slično na ovom svijetu. Jer srebro, srebro a prozirno. Srebro a prozirno. Po prozirnosti su slične staklu. I to je jedina stvar dakle, koju nema neče, nešto slično na ovom svijetu. A kaže čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. Zamislite, kada stanovnih džerneta budi trebao da se napoji, on će poželjeti da se napoji. Ta čaša će biti, u kojoj će on biti poslužen tačno onolika koliko je potrebno njemu da se napoji. Veće <laughs> biti veće ali manje. nego tačno onolika čaša koliko je potrebno njemu da se napoji. I Allah suhano je ta nato spomeni. Zamislite, znači koliko mu bude bilo potrebno da se napoji, tolika će čaša njegovariti. A neko bude imao potrebu za toliko čaša, toliko će da to neko bude imao potrebu toliko. Tačno onoliko koliko je njemu. Potrebe. I to naravno govori o svršenstvu onoga što je Allah uzvišen istvorio. O svršenstvu onoga što je Allah uzvišen istvorio i dao da tome uživaju stanominci džetneta. Bojim se da ćemo družiti, inšallah, da, da ćemo na našem narodnom nastaviti. Iako je govor, ono je u istinu prijatelj, ali bojim se da ne odlužimo. Dao se Allah sviđeru ta nagradu najljepšu nagradu tamić je na nasrećoj onti ovaj je nije simpatično posmatrati straniti Jordan narod Jordan a stanovnici od dana, koji naravno znaju, iskira su recimo iz Palestine i stanovnici od dana, pa se ubrajaju šan. Kad se počne govoriti o šanu, da ih vidite kako se oni navinještaju, kako se oni, kako se osjećaju, prive negovali. A posljedno, recimo, kad se šekali za oni govoriti o salinama, ovako, kada govori stranika vrijednostima, stanovnika, se govori o stavnika, šanom, se nekim tim vrijednostima, i naravno oni da i njih stigneta nagrada, da pa ih vidite kako se vesele, kako se smješkaju, ugodan je prijatak govor, onome, u čemu čovjek sebe nađe, a to je dobro za njim. Se nadam da su i ova druženja, teana, druženja koja su, uh, koja su s motivom za nas i u kojima se nadam sako Boga na, uh, mi sami nalazimo i nadam se da ćemo doći do ovih velikih natreda da ulazi, da nam poprosti i da nas učinje od koji će postići pre velike